CCAS ekintza edo laguntza sozialaren herriko zentrua da, hots zerbitzu publiko bat, eta bayonako CCAS-eko langileak lan baldintza arrastxarrak dituztela dela salatzen dute. Langileak ehun bat jelaik. Hala nola, fleksibilitate edo malgutasun handia gaitza esten dute. Eguneko orduen egiteko, anitz, goizeko zortzitatik gaueko zortzitara ari zan behar baitira. Hore labatzuek egunean zortzi moztura dituz delaik. Horez gain lan orduak, gaizki kalkulatuak dira gehigarrriak ez eta permanentziak ez dira konuntan hartuak, edo ez behar bezala. Holanbalintza txak,goera oent zuenttzeko negoziazioak eskatzen ditu zefdetek. Baina hori ere ukatzen du zuzendaritzak. Lehendakaria hauza auzapezadeik hot Jan etxagagai, eta zuzendaria Berlin jegi jauna. Zuzendaritzak ezpadu erantzun negokirik egiten ondoko ilabeteetan ekintza gogortzea, ez du beztertzen Zefdete sindikatak.